Gaurko bueno, bon, eh, etapa irabatlea, karaia, esprintea, bera izan da gizuan ikindartzuena, bera, merezita, hor du etapa, garaipena itzulian, gorturreko lasterketan. Etapa ikusgarria izan da, irondik bezain laster, bost txirinularik osatu dute iesaldia, geroko bok ez du eta laukote bat kasik bururaino joan da, azparen donostiara nehiak, vilegmoz frantxesa eta bol herbe heretara. Hiru minutu baino gehiagokoa entzinaukandute, bainan gero desetak, Euskerta urtzen hasi da, Xabir Mikel Azparen ku Ogoita Masei Puntiu Bost suizier taldean harida. Baina, bueno, ya irum nituatibera hitxia momentuan, ya, ya, ikusi egu, eta, bueno, laua kantzeko jungea pasatzen, ya, alik eta urrun naiatzen eta eta guna gauri, eh, ondo, ondo pasatzen. Euskal Teleko eneko itz azparen ere postu da, bere aneia erekin elgarrekin eginduten ageraldiaz. Ba, oso sentzaz polita ez, azkenean beti etxen entranatze gu juntu eta azkenean e, bubik e, oberen e, ulertzea ez. Eta bueno, iasan e, oso, oso sentzaz epolita. Euskal Teleko Gotzon Martin lideraren iagdu ere bildudugu. Euskal Teleko gotzon martin lideraren iagdu ere bildudugu. Euskal Teleko helburu hori izan ez, hizaldean zartzea eta bueno, eneko itzortu egindu. Pero bueno, teoria indubukaren konplikatu du dena, ez? Ta bueno, bukara nahiko arriskutua arrisku izan da, baina bueno. O sea, que no las eta estrudu urrengo gunotan, ba, obera jotea. Euskaltel taldean txigitzeko Xabier beratasategi erori da, baina Zoriones estasu berako lpatu. Sensazio honekin nijon aurren kolokauta, baina bueno, batuta nola tokatzen da. Ageru hartu naiz pelotoien Baina beste bate batean da, ez nahi zer hori ni, baina moztuta gertu gaiat talde txoa bat eta listo, ja, meta eno. Talde zaldatzeko, Kern Farma, taldeko unai hiribarrek azaldu dauko ere zer helburu zuten, irundik abiatzean. Hoi da, e, bi elburu hori egin itunez, iesaldin e, presentzia haukitzea. E, bai, asieran retegi eta ere oso adik, ondia hasierako zati hortan, eta bueno, iban, iban sartu da iesaldi hortan, baina esan dezun bezala bagero ez dakit oso ondo ze pasan, e, gelditin da eta gero bigarren helburua elburua eta, bueno, elburu garrantzitsua genekana, ba, ama jera honetan Pauekin onduitea, eta bitu barlagoarren postu bat, ba ez ino beto, e, taldeantzat. Pau delgadu, unai iribarrenen talde kideak laugearen bururatu du, eta Kaga Rural taldean ari den gozka-sora gaina eka hitok ere, elburua ez dutela lohtu bere taldearekin. Ez, egesan, azkeneko, ba, poskilometroi nahiko eroak izan dira, eta, ba, eroriko horrek dena baldin zatu, erabat hausia, eta, Eta bueno, zin izan de hor luiz hor sartu, eta apena bat, egia sanagura oso bolitea baina baina bueno, baina, biha ernikuzte e, segetuko e, eskapadan enten. Hor luiz aurlar, venezuel daga da, karrar ruraleko burua, eta bukatzeko pola lapeira irabazleari hitza, Arnagaren patarrian, eroriko bat izan da eta tropela bitan zatitu da, beraz taldet kikiago batean izaitiak lagundu duela finitzian helmugaleenik zeharkatzeko errandu. Ouais, Mi kalitea, sedetra se avontu puncher. Uh... Si une belle pointe de vitesse, ce genre de groupe réduit où il y a pas des gros gros sprinteurs, je sais que je peux tirer mon épingle du jeu comme aujourd'hui. Donc euh, ça l'a fait donc c'est génial. Lean eta pa ira baziduen Primož Roglič, Sloveniarakdo atorahuri beti ukanen aste untan ere, txiginulariek espeletatik dantxarinen buruz joanez utziko dute ipareuskaleria eta pa alchaxunu bruratzeko qui a pris général de la boîte avec de d'Italie 2023 avec Corinelli. Et c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon.